Capitolul 14. Și după două zile erau paștile și azimele și arhiereii și cărturarii căutau cum să-l prindă cu vicleșu ca să-l dar ziceau nu la praznic ca să nu fie tulburare în popor. Și fiind el în Betania, în casa lui Simon Leprosul și șezând la masă, a venit o femeie având un alabastru cu mir de nard curat de mare preț și spărgând vasul a vărsat mirul pe capul lui Isus. Dar erau unii mâhniți între ei zicând, pentru ce s-a făcut această risipă de mir?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 Iar, făcându-se seara, a venit cu cei 12. Pe când cedeau la masă și mâncau, Isus a zis, adevărat grezi vouă, că unul dintre voi care mănâncă împreună cu mine mă va vinde. Ei au început să se întristeze și să-i zică unul către unul, nu cumva sunt eu, iar el le-a zis, unul din cei 12 care întinge cu mine mâna în că fiul omului merge precum este scris despre el, dar va acelui om prin care este vândut fiul omului.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 Și după ce au cântat cântări de lauda, au ieșit la Muntele Măslinilor. Și le-a zis Isus, toți vă veți minti într-o mine noaptea aceasta, că scris este, bate voi păstorul și se vor risipi oile, dar după învierea mea voi merge mai înainte de voi în Galileea. Iar Petru i-a zis, chiar dacă toți se vor sminti într-o tine, totuși eu nu. Și a zis Isus, adevărat, crezi ție că tu astăzi în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta de două ori cocoșul de trei ori, te vei lepăda de mine.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 A lovit pe slujitorul arhiereului și i-a tăiat urechea. Și răspunzând, Iisus le-a zis, ca la un ați ieșit cu săbii și cu toiege ca să mă prindeți. În fiecare zi eram la voi în templu, învățând, și nu m-ați prins. Dar acestea sunt ca să se împlinească scripturile. Atunci l-au lăsat și au fugit toți, iar un tânăr mergea după el, înfășurat într-un giulgiu pe trupul gol, și-au pus mâna pe el. El însă, lăsând giulgiul a fugit gol. Și-au dus pe Iisus la arhiereu și s-au adunat acolo toți arhiereii și bătrânii și cărturarii. Iar Petru de departe a mers după el până a intrat înăuntru în curtea arhiereului și ședea împreună cu slucile încălzindu-se la foc. Arhiereii și toți Sinedru căutau împotriva lui Iisus mărturie ca să-l dea la moarte, dar nu găseau. Că mulți s-au mincinos împotriva lui, dar mărturiile nu se potriveau. Și ridicându-se unii, au dat mărturie mincinos împotriva lui zicând...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 Iar Iisus a zis, eu sunt și veți vedea pe fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Iar arhiereul sfârșiindu-și hainele a zis, ce trebuie mai avem de martori, ați auzit hula, ce vi se pare vouă, iar ei toți l-au osândit ca vinovat de moarte. Și unii au început să-l scuipe și să-i acopere fața și să-l bată cu pumnii și să-i zică prorocește și slugile îl băteau cu palmele.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 Iar el a tăgăduit iarăși și după puțin timp cei de față ziceau și lui Petru, cu adevărat ești dintre ei, căci ești și galilean și vorbirea ta se aseamănă. Iar el a început să se blesteme și să se jure, nu știu pe omul acesta despre care ziceți. Și îndată cocoșul a cântat a doua oară și Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care îl scosese Iisus, înainte de a cânta cocoșul de două ori, de trei ori te vei lepăda de mine, și a început să plângă.